وېخ انونه ګماده یو ټپو محکم دا مسئله رشیوا سوال شو د نبی له سلام نه چې څه خرج کړی البته په شرطن جواب خیر مال خرج او چا چې باندې خرج کړی نو بیان شو چې مور خپل ور باندې رشتہ دار باندې دلته تاسو اره مسئله بیانې چې سمره په دې تورا اندازې کې खर्च کین الله فرمایله فل العاف استانه تاسو ته چې څه खर्च کین الله تعالی فرمایل پیرامبر هو یاعل ضرورت نه خرچه کړه نخبل ضروريات شي کم دي هغه هغه دي پکا ته ثواب حاصله خیرو خیرات کې نو بعضه خیرو خیرات خدا سد چې بعضه زایونه هغه فرض دی یي کې به خرچکه لازمي ته لکه شو هغه فرض شو بعضه محلومه کې کول هغه واجب دی لکه تخلو کول او شو تخلو او خرچ شو واجب دی بعضه محلومه کې کول هغه غنا نه لکه د غنا په ځای دا دی غنا له غنا ځای نه ارچه ته معلوم دی چې کوم باندې غنا ځای نه په ځینځه دنیا فائدې نه آخرت فائدې نو هغه ځای ته کې خرچ کول دی غنا او باص ځای نه داسې چې امرونه په مسل په مسل کې خپل ځان باندې پروت راغلی او صاحب څنګه دا دیني قانون راغلی ته مباحل کېږي دا ځای نه په شیئر زمان طاقت پیدا شیئی عبادت پیوکم ندا بیا سواب دی با مباح محل کے پخنیت بانے خرچ پول پریغا او کسر اب دیر پارچی یرا سنہ سی مزیمہ پکار جو خیاباک جیس کڑی زلق و شالشی پتند طاقت ملوشی دانی اپنی جی پای عبادت بانی طاقت ملوشی نو بیا جائز دے بیا جائز اور مباح مدا که خرچ مختلف کسون نگی نو باز قرض باز ازاکی واجب باز ازاکی جائز باز ازاکی موباق و باز ازاکی گونه بل اشارت دیتم نا قولی نعاف زیادی شه مطلب تا دیجی زخیراندوزی چی سلی دور جمکری جی دا غد نسلہ پوری کی نزان لا اخیرت لسکول پکار دی تر نسلون نسلون پور جمعواری اغانه نا پکار مدر کی طرف تم اشارت کذال یتوبین الله لكم الآيات ذكر ان الله خلق كما البيان لعلكم تتفكرون في الدنيا چتا سوچوکه په دنیا فکر نه نه په دنیا کې سوچوکه سوچوکه دا سو دنیا د پاره څومره پکاره ده دا ذخیرت د پاره ذخیرت په پا زینو کې خرچه کې د اخیرت کم انکار راشه تفکرون اتي د دنیا ولا اخر دعا وکړو چې ځان لا پکتو ضرورت ده ترې د اخیرت کم ځان له لګیتو دا نصحت نشو بل تکو د نبی علی سلام نشو د تی ایمان باندې نو بیانه ځکه هغه د ایمان څخه او jihadونو بم کې د جامونو بم کې د زمانه جهلیا ته ورا به شي پيندمه سي باره کي يتي ماننه سره به دي سي اتي کو د مشتگان يتي ما جني به اور کولم نشمال به بلاستل شي واخ کولي واخ کولا به رسني کا مال به دا وشو سربد مال لپاره او دا کرانجي ايتبح الحق مشور کوله په زمانه جهللیت کې د اسلام راغې اسلام يتي ماننه حق د یتیم باندې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث په ذیل په ځای بیان کړی د یتیم باندې په پوښښ شو یا سلوک عنایه یتام یتیمانو باندې سوال کول شي چې د ځان سرساتین خامہ حددن پیسه ټکی نيستان پیسه ټکی دي دیم روټه ا تم روټه وای دیم نور ضرورت ایستان دی، ضرورت نه ابتداء کبرانو چې هغه بل دیم روټه په خوله جدا ځنه سالن جدا په ځان لپاره دي جدا تخاو نو دا ګران دي جکداه ملت جدا یتي پردېش له کېدې شپل سلام کېدې شي مسلمانان کېدې شي ذممین کېدې شي نو دغه تربيت شريعت تریا ترغيب ورته ته مسلمان دغه تربيت کې او که مسلمان یتي د ذممي دغه تربيت ته کوشش نلهم پرمل اصلاح لامل ښه اصلاح د درغتګي کول دا غیب معلوم دا خیر دا ډیر بهتر کار دی دې تیمان ثواب به ملایږي اصلاحات چې دا عمل دي تجارت ولکه مزدوری دی نه لې بهتر خبره دا عمل په جذب ځکه یو نو بغیر غیب نه دا سر پور کې نه بس ټول هغه خپل ځان نه په کلو بچو په پراپاغې نه نه اصلاح کول دا هغه مل هغه بنده ټول په طریقه باندې خوب چې خراب نشي ضایع نشي نقصان نکوي نشي او زه په کې اوسې تجارت ولا به نور نور سیواشي مدار به تر ښه راغره الله پر مي وين تو خالتو هم کچريتا زدي شريك نه شریک لر شريك کې اندازه مثلا وته په هغه مغلم هغه کې اپلو وطن کہ یو ځای ور لغرل سالن که علم وکي ځانمن نفع احوان کوملاوي دي استا سرونه ضروري سراري امداد کې یو سر شریکه کې یو د خرچه کې استا دی مطلب داري چې قديم کې استا سرونه مسلماني نو او بيادانه کوه ذميني د دنیا کې ور <محاروز> شریکی شریکی نو خامہ اړوند ورو سره شریکيږي نو په شریکي یې خیر د شریکو او حق شریکو نو په یخوان کومونه دي بار بیا ورو سره ځاتې نه کښه الله او اسمه ځاتې شو ته زانه چې په ځینو کې څه کښې چې یتیم چې ته زیاده سره کاری ورته ورو رحم وکړو اوبو نه څنګه تراله نو بیا الله دې ځا په نبي ورو وليبا دا رواله او چه زالا مثلاً یتیم نیزال نا پخینا او ساک پیتی پخینا چه یتیم پورنے او چه براو لحاں وزمون باو کرو تباو کرو نا اللہ او یا سنو روح نیدی بیاب علیہ و او کذیاتے کہنو اللہ فرمائی اللہ یا عالم المقصد من المسلم اللہ بجدہ کئی مبصد انسان بجدہ کئی پخالت کی پگڑ وڈیشن کی افساد کئی خرابے کئی داغر ڈیو پلو پ پیلس پسندي يتيم يو پسته نیم پنيم سره استعمال په د <تسجد> وينيم واستاپه <تسجد> هوليم مزلوم ته شریک وي او ماشوم دي يتيم دي يتيم وې ديته چې لا په 100 ني ماشوم انو الله و چې کم کم دا څه کار کوي چې زنګ پیدل ګرځي خو هغه سره چې دي دک شکل او دی دی رايو هغه نیم پنيم په خپل بارحال ار کار کې حق نقصان ورکوله الله دلته د عالم لپاره تمیز دی او په سین ممره غل کله که چې مين راشد وسنو بیا د مطلب اجدا کولی الله په مفسد جدا کی د مسلحنه چې کم درستګي کوي او صحیح طریقې سر خلق او شریکوالي کوي دا کس نه چې عام مفسد دی که سات دا هم مال پچل لرمانې کوي چې الله جدا کې درا یو تبازا ورکی او دنا کو چې د مسلې د فیصله څخه مزیا ته الله په نیته نو معلوم دي نه الله دې دا کول شي خان الله وي ګورا ذکر ما داسې په لښو چې تاسو یې مشکلت کې چولې ولو شا الله لا عام کا الله وته تاسو به مشکلت کې چولې به تکلیف کې چولې نظر ته به د حکم حق چ خراب دي مغران کارونه صحابه د تاسو سره مله پیغمبر دې چې رسول الله هوته غرانه تفصیل لیکلي خازن اوره سوال صحابه پر رسول له بلګه څنګه پر هغه سره هوته غرانه ځان ځان لا کول چې دل ځان لیکل ځان لیکل الله دا آیت مازې چې خیر دا مال پچر بل مخري ک الله وو ته لعنه انات کاسو باندې مشکلت کور جوړي یعنی مطلب دارے دا تاسو په دې شرکت حکومت نه جوړیږي چې شرکت په کار وي angle ځان لا په ځان نو ک الله دې تاسو باندې کړو نقصان مگر ها او بیان کړی ان الله عز وجل غالب د لازم پرشي چې مشکلت کوي مطلب حکم به کړو بچا منه بچا منه بچا منه اخرت کې بازاب حکیمه د حکمت دی الله سختي او نګړه طلب د جانو سره یې یوزیک او ای خدا عمال پچل والوانے او پا حیلہ وانا بانے محرم دا مسئلہ ختم ورپسی بلا مسئلہ ذکر گئی مسائلو بیان کی گئی بس مناسبت ناسبت یو بل سروازے ولا دن پا حلو شرکات حتی یو امن داد نکا مسئلہ نکا نیو نکاح کی اللہ تعالی ولاتن تہ المشریکان تاسو نکاح مکوو د مشرکانو خوځ سره حتا یومن ترجې دي سره ايمان راو نو آیت واضح ده په مشرکی خوځ سره هغه تر نکاح مکوای چې تر څو پرې لکه ایمان دترین شریته ایمان سره مرونه کوي الله به نه کم تر ته بوځي او په کورو کم تر ته بوځي ولا اماتم او بیا الله فرمایي ولا اماتم مؤمنه هغه وینځه چې مسلمان نه کافرانو نه غیر چې ودا ولاني ته ایمان رول انداګي ته ایمان دوځنه هغه ډیره بهتره ده خير ډیره بهتره للمشرکت نمشرکی آزاد خزده آزاد لپس بہت سروائی با مسلمان ویوزا غلاما, مشرک غلاما. ولو عجبت. ولو اگر دینا بیترده دا اگر مشرکی نچه اگر آزاد دا ولو اعجبت ولو اعجبت کم اللہوی چی اگر چی دا نمشرک خزد پتا عجب کیوا چی داگر مال تاو گرده دی. دیر دینا پتا عجب کی ورزگی داگر حسن تاو گرده داگر حسن خیسته او تعجب که غرزه گی اللہی کدا مشرکتا در مال پر اعتبار سرا در جمال پر اعتبار سرا او ار اعتبار سرا تعجب پر غرزه گی نو بیان در دی مشرک نایو مسلمان نایو که خزمان ایمان نی نو دا با دی ایمان بسبب بانی تاخید را کابی جن تبدی را او دی بلی که کفر بی نو که دیشی خزخو کمزوری که دینیشی که سلو ب نبس بوپر تبنیوزی کافر بردی کس طور سب در واندکی او بیا و بیا و بیا و بیا و بیا ویدی ایمان دو جنتا غوین دو بیتران او بیا وَلَا تُنْكُهُ الْمُشْرِكِينَ دا زان رمسلہ بل بیانی چو وَلَا تُنْكُهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى یو قوينی خلص ورنکا کو خوص اغیتو مسلہ دا اغیتو نکا مورد بیا مشركانو نوان او خپل خوین دے اغا پا نکابان مور که حتی یو منو تردیجیت اغا مشدکان صریب اغا مسلمان شیب ایمان مران نو مشرک صریب خپلہ لن یا پور پا نکابان دے او خولنا نجایز اللہ پرمائی وَلَا عَبْدُ او هغه ولان چې هغه مسلمان وي نو د دې د مسلمانانو د وجنادو ته پنیکا ورقول د هغې به تر دې مشرک آزاد ده د تبصر هم آزاد نه مشرک ته آزاد ده مال او هر څه ور دي ولو عجبتکم ار چې ته تعجب کوور دې مشرک انسان ده تعجب کې دې کوور دې کې مال سیواله خسن سیواله عزت سیواله ازادي ده پکې آزاد ده مشرک بل او دېږي الله دې ټول وجه مال جمال ازادي دا بل تر تک خو یو ایمان دې اگر چې دې غولان دې نه آزاد دې نور سره مال شتا انور سره خو سم شتا خو ایمان سره ایمان دې کې مدي شي را الله دې ډیر بیس تر دې ډېر تک ته پنځه کا باندې ورته ونه دې ته ورته نو سلیتوب سي پات کا کې هغه دې سلیتوب سي پات تک دې ایمان دا او خو و او خو سپات وخاصي الله وجه بیان دي دي احکام ته وجه بیان چې وو اوله اي كان خلق تا وره د پوری تا مطلب سو د وره د اسباب د وره اسباب کثر دي کته د سره په کور کافر از سره نماز په چې فجر سره دیره شو هميشه په کور کې يا سره مشرک د تا تک خلل نور ور کا بني کی کافر سره په دیره شنه مدکه کافر خلق کطاول اور پر استا کو ترالا یہ دون المنا تب اور طرف ذکر دو اور دو سبب دے دو اور دو کار اسباب کو فر دے تب کفر طرف علی کافر بدی کی ول نور کو دو ورکړی نو کافر راکی نو اور طرف علی الله پرمای وجداد صدق مسلمان چې کمزور دي د دې ورک او وین خیر دي آزاد خزمه کا وین ځپنکا والا کا طریقہ قرطمر والا ولي بلائحہ دغه صفتهونه اسباب دغه قرابل کوي والله يدعو الى الجنه او الله چې جنته قبل کوي والمنقره وبخنه الله څنګه جنته قبل کوي اور الله د ذکر الله تاسو قبل کوي چې تا کوي وی وی کا په لابلته کین ویني سره کو چې مسلمان نوې مسلمان سره کو چې مسلمان سره انو هغه بجتا مسلماني کي هغه ته مسلماني کي نجنت تبزي په هغه کي نو هغه دي ایمان ترکا هغه دي خو اخلاق ترکا کي نجنت تبزي دا حکم دتا چې الله او غنه چې سر نکاو الله جنت تبوت له الله جنت تبوت له او الله ته ته مشرک سره مکا نو نور نه بچ کړم جنت تر مشرق سرمتا وانا کم ترکتا وو بخنی ترکتا اللہ بده او احکامات وانا جعملو کنو دام جنت ترکتا شو او بخنی ترکتا بلل شو او برد دادی حکم بانا جعملو کنو دو مشرق نبی بچ کن او مسلمان خزیص اربی نگاو کن نو دک کم سبب دو جنت تپارا دو بخنی تپار سببو گرزی ما اللہ قرمائی ویبین آیتی لیلناس دا اللہ ہمی تذکرون اللہ بینی خ سبق خدا غل په ډېر او آیات کې چې کومه ظاهر مسئله ذکر شوې ده خو دې آیات کې یو دوه مسئله ډې نورې دي ځان کوې یو مسئله آیات کې دا چې مشرکان ته كنې کاوه نه مشرک نه مشرک دی لداه ساته مشرک نه مراد مشرک دی اا انا مشرکان خلص ال نکامه په حالت څنګه ده و لا تنطق المشتقات المشتقات تفضل سر نکانا نوز مشتق تکم اخذ سران جو خذ دار دبوت عبادت کی اغیسر مسلمان نکانشی دستور عبادت کی مسلمان نکانشی کولی دبلش عبادت کی مسلمان نکانشی کولی خود دوک اهل کتاب و تغیلگی قرآن کی چی پرولا قرآن کی الفاس دا اهل کتاب و او تل کتاب استعمالیگی نداد جبرو پا دا دیل خضل و د دې ايات نه منسوخي په سورته مايده کې د ان شاء الله رښت د راشي البته الله پرمويس په چې اليوم حل لكم الطيبات وخره کې من الذين وال محسنات من ال... من الذين وه الكتاب من قبلكم اذا اعتيتموهن اجورهن محسنين غير مساتين ولا متخذي اخدان استاد جنا مقصود نه پټایا فکره چې کوم اهل کتاب د چا د تورات مليوده د موسى عليه السلام کو او چاته انجینیر ملا د ایسه علی السلام کوه نه دغه څخه سر نکاجایز دا مخ کې ناجایز و اکټرا کې ناجایز و د دې آیت په وجوه باندې چې پکې مشرکان دي د کوم سړي مشرکان دي ځکه دیوم خپل پادران وغيره د خدای مرتبه تر رسولی وی ادا کړی د ایسه علی السلام د الله تعالی وای او یو حجانا ایسه السلام دا دغه مشرکان دي او چون کې کتابه ته کتاب د جنا یو اللہ تعالیٰ دی پا حکم کس پوکوالے پو ککڑے نکی او سالے دی عیسائیان و خزی سر نکا کے مسلمان دینڈا جائز دی یہ حوکنی کے دا یا یا جائز دی دینا علاوہ دبوت عبادت کئی وغیرہ اغیسر نشکونے دستور عبادت کی دبوت عبادت کئی سرہ نکی بیا ساتھ ہے احلی کتاب انشاءاللہ شپکو نسی پارک با اللہ تلوہ دا احلی کتاب ان اوہ احلی کت ده مرتد شو مسلمان خزا ده مرتد شو ولنه يهودانه شو ييسعين شو غره الله سره بيان کیږي چې کوم اصلي يهودي دي ده يي مسلمان حضره سره کیږي او مسلمان ده اسلام نه والده خزا يهودانه شو يي يه ايسعين شو نو مرتدي سره بیا مسلمان دي کړي شي قرآن او دغه کتاب د تاسو تمام دغه دوه او ييسعين کچته تورات ملو د چرته دا اغی سرم دکی. دا احل کتاب تدیبان اولوما غرد کتابونه نکلی. احل کتاب لپس قرآن که استعمالی نو اغاد دا دک بی دا پاره استعمالی گی او د عیسیان دا نو باہرحال دا یهودیان و سرم او دا عیسیان و د دا اغی سرم دا اغی خض و سرم دا مسلمان سریمکا کی. او دا نکی خو بیا دامیات شا تا دی زمانکی بہتر بہتر نکاح کرے یا حدیث نے پتہ لگایا کہ چاغے سب نکاح کو بہتر نکاح اگر جو جائز تھی وہ بہتر نکاح جیسا حدیث راوی پیغمبر علیہ السلام فرمائے مشکاتم حدیث اور ڈریم نمبر حدیث کتاب میں کہ پیغمبر اسلام فرمائے کہ خزر نکاح سے ضرور وجن کو لمالہ د مال د وجن جمالہ د دا مال د وجن اوا حسب د وجن حسب د تو لے چنا د دکلارانو کې لېخ په سړي کې رشيونی خاندان سبا خړونی دي خاندانی ښه کریکټر کده کارکړدګي ده د تحسب او یاد نسب د وجہ د تحسب د وجہ د نسب د وجہ د مان د وجہ او د جمال د ګمبل <سؤال> سره بڼه په بیا خپل صحابي ابو هريره ستاي فسکر دي ځاګړي دي دindar خاله باندې ځان څنګه کامیاب نه دي اگر چه اهل کتاب هنسرہ یہودن عیسائی رسل کا جائز دام خود دیندار خدای سر پیغمبر علیہ السلام ویلی دیندار خدای بنان سکتا کامیاب مدد اگر سنکا کل پکادی اور جو زمانہ کہ ہوا زیادہ تھا جب ڈیجی نے انگلینڈ تے امریکہ پرش نال تک رپل کور ولج تک آتیشی نال یہودانی و عیسائی کو سر کی نهد صبا انگرزامن کی دازی جائن پیر انبر منی نییسا منی بس زان لیے سوچ والے پر انیسایان کی دازی بچی حیسائیت ای پرکر نیسا علیہ السلام صرف سکارشتا نیتورات صرف سکارشتا نبیہ دنس سلام گولی نکی آنگا انیسایان خزیس رکی جی حیسا پی منی او انجیل پل کتار منی موسا پی منی اگر چیدہ ان حرب کتار منی چیدل پدلے بہشی گلے اګر چې عيسى عليه السلام د په هغه زمونه کې د خدای ژوندې خدای زيري ودو خو چې عيسى السلام پیغمبر مني و او انجيل کتاب مني ندي سره جايز وي ولدان د مشرکاتو الله مشرکاتو سر نکاحه نو بیا دغه کېو مسله ده دا کچره خزر 55 مسلمانان خزر 50 شيری مسلمانان ديګ مسلمان شه بلکاپر شو مشتق صرح و نکانه که یہ خضا مشترکشو یا کاپر شو نو بیا نکانسه ترتیده یا خوان کاپر شو خضا مسلمان نو که خضا کاپر شو صحیح شو یا صحیح کاپر شو مثلا خضا کاپر نو که صریبانه با اسلام پیش پریش و تدووه لشی چه تزا سشا مسلمان شو کیدارو الاسلام <سؤال> کړي اسلامی ملک کې اسلامی بادشاه قاضي لوعود نشي مسلمان شو که واپس مسلمان شو نکاهه برقرار خصه مسلمان سره زړونو مسلمان او که سړی ولې نه مسلمانې ګنو کافر سره نکاح کیږي نکاح بس د ديني کا ديني نکاح بنام ماشي د اصله د رعایته د تل کیدې کلهګه معصوم یا مثلا مثلا بيماري درزي درې یاست ترشيې بيماري درزي تر بيمارې ترشي د ديني نکاح بنام عدت بطر کی بیا شکل نکاه ماته چې عدت بطر او دا غی بل شر دی کاوی او کسره انت بدر الکفر کې د خزر دلته خزر او تخته مسلمان شه سړی کوو ال تخویل نشي انکې نه لهدا تاسو به اوسې چې بس د زنې نکاح ماته خزر عدت پر کی بس دا چې د دیو پر کی د نظر نکاح ماته شي دا غی نکاح ماته بیا به عدت کی بیا نه بید آغای نرسک بل سر نکاکولی شو نو بازی دیز اکی غلطی که بس سنگو کاتورو و مسلمان شو نو بس بل سر و نکاو کی نا داریب با نکاکولی لاول با دا آغای نا در ماتی دو عدد تیره چیانا نکا ماتشی بیاد با عدد تیر کی نو بیاد با علا سر نکاوی مولا کنکو مشرکات که داغم مسلح رخا چه کلا مسلمان واقع مشرکشو بزدیو جی خیال کولی خان بلا مسلح دا خی کافر شرنکان یو څلځه اله موسی سلمانه کوم سلام قادیانی ولا محمد قادیانی در apostles مو لاول اغه پیغمبر نه کافر دی ولا تحقیقات تلخ نور یا کولو ورکه ولکن که مشکین مشرک ته نه شي ورکول نو قادیانی کافر دی اغه نه شي ورکول شیا کټای شیساله علی علی علی علی الله تعالی او در کریمه تدریس ناغه دندشي یو یا بل زاسه ظاهری مسلمان دی او په جيبه مسلمان نه او اقلیه مګرین سره سخت ما نه دغه تحقیق وکړ چې ورکه علاوه په چکټه چې مسلمان دی او کنه دی ایمانی توریونه دا زموږه مسلمانانو ته ډېر به نقصان که خزر ګوره نو قوم سره خپلې تبوري چقولي دې ته نه ګوري چې مسلمانانه اخلاق او شته په دې الله ذکر کیږي دا او که صریع دا دیر هنما، ننو رو دیر رو اكونی چه سار Labor אחما سطح و انی wirddها. ایمانه اشکا حونهن اشکا او سطح و انی شن. اول نیسر توبا لها تا قالی وداره ازیچه زی espe maj Ng masses را ده تا فشونی نیان دیفتی او استها دیر سلام را داده. لاست ایمانه خودلون ازیچه زی تا وین Sol و end أو عند من سطح لدان Lew به ایمانه چیز با دیر سلام م i Mel داغه نوښت اعماله تقصر وزاتین حدیث کې دی او داغه نوښت الودین رسولینو په واده یاره وزراء معاش کې یو باندې کېږي دا خبر دي چې آیات کې آیات سره کولی خبرې ذکر نه کړې خان استرجمه ته ونه شي وېسلو نو که تاسو څه څنګه ما ده چ کوم ضرورت زائد خپل ضرورت වලو زنه محتاج نشي پروله چې بل سوال کوي اګه په شي مینته کوم چې کومه خرچه کول فرض دي کومه واجب دي کلاکان وکرنګ یو بید الله و دې الله تعالی کوم تاسه آیات احکام لعلكم خي و تسرط تا په کرونا دنیا ولا دنیا ولا فر دنیا نه ویسی ونکا تپوست کستانا ونیلیت تاماک پاردی اتیمانو کے قلو ہے کہ انکارا اصلاح اللہم درستگی کولو درستگی کول بہتری را وست الاسلاح قول داغی درام مالو اصلاح اللہم اصلاح قول لہم یعنی دمالونو ددی ددی اصلاح قول ددی دمالونو ددی دمالونو ددی دمالونو ددی خیر انکار دہترکانو دے چیزی زیادتی کی زیادت والا پکر آولی وإن تقادفهم فجتازوا شريك نبيلنا فإخوانكم لقد استحسنوني قديلك ومسلمان او مسلمان دې کو بیا کوم څیکم دنیا وروښته والله الا دلاجري عالم جدا کوي المفسدا فساد کوي په کمان دي یتیم کې من المسلي دعا کسنا چې اصلاح کوي په کمان دي یتیم الله فتر وقت یا بلا لانه تكون تاسو مشککته ورغولي اې ان الله يكن من الله عزيز و غالب بجام حكم بولن کاکا کیو حکیم الحکمت والا دی جاہو کمونو کا سانی راستا ولا تن کہ المشرکات اور دی بارک یہ خبر کلم سہی اچھا دی جکړه له نهخذته موږ دراغه د دې مطالبه <سؤال> او کتب کې له اسلام په ملي عزت نه رکھے هغه او کلی ذخیرې لپاره سره وکړه کاه حفظه نه وته نه زه په اسلام محمد صلی الله علیه وسلم دی جکړه ابو مرسدون او غنویره ابو سر ابو مرسد ابو مرسد ان غنوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله له اسلام په پوره واقعیا وایو دکه خبره مشرک خوځ سره د نیکانه ولا تنت هو مشرکات تاسنګه مکاوې مشرکان خوځ سره حتی تر دې پورې مننا جدي ایمان راړي ولا مت مؤمنات یو وينځي مسلمانای د ایمان دوجنا خيره بدر ده مم مشرکتين د مشرک خوځنا اگر چی آزادای آزاد ولو اعجبكم اجر جهاد التعجب کے واجب ائے مال سیوا دیں او حسنی سیوا دیں ولا تنكه المشركون مشركينا ولا تنكه المشركين اتصل نور كان المشرکان سلطاں او اذكرن يا فرند اپن کیما ہو حتى تريب من نجاء ایمان داری ولا او خامخ خَام مری چری او نام چری موو من چې مومن وی خیر دې ډېر دفتر دې م مشرکنده مشرک سړی نه چې ازادي ولو عاجبکم اگر چې تعجب کوacij تاسو دا مشرکو تعجب کې دا نه ما نه تعجب کوو نه او دا خو تعجب کوو نه آزادواله په الله وی نه مسلمان دې فکر اگر چوله وي وجب یې ولایکا تا کسان چریرا مشرکان چری یې نو نبی یہ دو نجیب علی چر کتابی الاندار اسباب دو ورتا او تجربه علی کا تیرا پور کې جرا کړیا تا ور کړ زنه ور پديره لکی بسور ولا مجو لکی اولای په دا صفات دی دو نجیب لن اسباب دو ورتا والله تعالی تریه بلي ال جنته جنته ترتا اسباب جنته ترتا نیک حضور نکا دا سبب جنته وَالْمَغْبِرَتِ اَوْبَخْنِ تَرَبْتًا بِإِذْنِهِ بَحُكُمْ قَنْسَرًا وَيُبَيِّ رُعَيَا دِيُ بَيَنِيَ اللَّهِ قَمَا تَلِّلْنَا سِخَلْقُتَا لَا اللَّهُمْ خَائِبِي دِي دُقَارَ اَتَذَتْتَرُونَ جِلِيپًا وَا خِلِيپًا قَبُلْكِ مِسْتَ یاوالللللللللللللللللللل